Wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Saudara Nurbie, Ustaz Muhadi Syarudin, sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu dalam satu liqa' ilmu, dalam satu majlis ilmu yang membicarakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat sama-sama mengkhatamkan al-Quran, memahami al-Quran ini ke seluruhnya. Sidang pendengaran dalam hati dan dikasih Allah sekalian sebagai satu motivasi awalan Saya bawakan kepada sidang pendengar sekalian satu hakikat tentang kepentingan kita ini mempelajari membaca Al-Quran dalam satu riwayat yang dikemukakan An-Aisha teradiyallahu anha Qalat Qala Rasulullah SAW Inna likulli syai'in syarfan Iyatabahu nabihi wa inna baha'a umati wa syarafah Al-Quran dalam sebuah hadis Nabi SAW telah bersabda. Sungguhnya tiap satu perkara itu memiliki kemegahan yang dimegahkan dengannya. Yang dibanggakan dengannya. Dan menjadi kemegahan kebanggaan umatku iaitulah Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan kita sendiri, sendiri dapat mengamalkan Al-Quran dalam hidup kita. Memudayakannya, membaca dan mengamalkan dutan yang terdapat di sebaliknya. Dalam pertemuan yang lalu, kita bincangkan tentang azab yang menimpa kau Nabi Nuh, selepas mereka gagal menuruti perintah yang dibawakan itu dan perkara ini jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa menurut ayat ke-10 ke-11 ke-12 dan seterusnya a'udzu billahi rajim fad'a rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwaba samaa'i bima'in munhamir wwajarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir وَحَمَلْنَاهُ أَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَا كُفِرٍ Sadakallahul Azim maksudnya Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya dengan berkata Sesungguhnya aku ini telah dikalahkan oleh kaum Kui Engkar Oleh itu menangkanlah daku terhadap mereka Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, mata air di sana sini lalu bertemulah air langit dan bumi untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan kami bawa naik Nabi Nuh berserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari kepingan papan dan paku yang melayar dengan pemeliharaan dan penguasaan kami. Kami melakukan demikian dan menimpakan taufan sebagai balasan kepada orang yang kufur lagi ingkar. Silam pendengar yang merahmati dan dikasih Allah sekalian. Di sini merupakan satu episod yang pertama cerita, kisah, perutusan Nabi untuk menjadi satu pengajaran kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Bahawa perjuangan menagih daripada mereka pengorbanan. Dan dengan pengorbanan adanya kemanisan memperjuangkan agama Allah SWT. Tempo yang diambil oleh Nabi Nuh untuk berdakwah seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini berpandukan kepada ayat ke-14 surah Al-Kabut. Surah Al-Ankabut merupakan surah laba-laba. Ayat-ayat Quran ini yang pentingnya saling tafsir mentafsirkan antara satu sama lain. Dan itulah merupakan tafsiran yang paling baik. Antara tafsir Quran yang paling istimewa kerana digunakan ayat yang lain untuk mentafsirkan saling tafsir mentafsirkan antara satu sama lain karangan almarhum Asy-Syeikh Al Muhammadul Amin Asy-Syarqiti nama kitab tafsir ini Adwaul Bayan. Adhwaul Bayan satu kitab tafsir yang mengesahkan, menjelaskan, penerjelasan bertafsir ayat dengan merpandukan kepada ayat yang lain. Malangnya tafsir ini belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita. Mudah-mudahan ada lah golongan yang dapat mentafsirkan tafsir ini menterjemahkannya kepada bahasa Melayu supaya dapat diambil faedah manfaat yang besar daripada apa yang dikemukakan di situ. Seperti yang telah pun kita ...dedahkan daripada awal dahulu, tafsir ini tidak ada satu pun yang perfect. Kita melihat satu, kemudian dikomplimankan oleh yang lain. Sedangkan pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, doa Nabi Nuh dimakbulkan Allah SWT. Bayangkan, disebut dalam hadis sahih. Ittaqu al mazlum. Fa'inna la'isa bayinahu, fa'inna hu la'isa bayinahu wa Allah hijab. Takutilah kamu doa orang yang diranimi kerana tiada satu yang menghalangnya daripada didengar oleh Allah Subhanahu sampai di Rasulullah Al-Hadi Zain la an surannaka walau ba'da aku akan tolong kamu atas kerana aku akan kepada kamu walaupun dengan serta-merta mendengar serta-merta serta maka para pendengar yang mati ini kasih Allah sekalian apatah lagi kalau yang mohon yang dizalimi ni kepada seorang nabi yang masum itu pun berlaku selepas 950 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah yang beriman berapa orang saja. Di sini menjadi pengajaran yang cukup penting kepada kita umat Islam dalam menyampaikan dakwah jangan kita berputus asa. Hendaklah berusaha sampailah Allah Subhanahu Wa memberi hidayah kepada mereka. Jangan baru sekali dua kita menyeru orang kepada ketaatan tiba-tiba bila ditolak kita berkata lakum dinukum waliyadin. Bagi aku cara aku, bagi kamu agama kamu, bagi kamu cahaya kamu. Sebenarnya perkara ini berlainan daripada yang berlaku pada para nabi dan rasul. Kerana para Nabi dan Rasul dimaklumkan oleh Allah SWT Menusi wahyu Jibril Kita pada hari ini kita tak tahu Hidayah Allah SWT itu alangkah baik Kalau sampai manusia kita berkat kesabaran kesungguhan yang kita lakukan Jadi dalam air Allah SWT disini Turunnya hujan yang lebat daripada langit Tidak melalui awan Terus daripada langit Selama 40 hari kata riwayat oleh Ibn Abbas Dalam tafsir Abdul Mansur Juga dinyatakan oleh Al Imam Asyuti Dalam tafsir Al-Jalalain Turun selama 40 hari, tidak berhenti-henti dan kemudian berlaku pula terbitnya mata-mata air sehingga tempat yang paling panas di muka bumi sekalipun yang kering kontang. Sehingga kawasan-kawasan sahara sekalipun padang pasir yang panas turut menerbitkan air. Sehingga permukaan bumi dipenuhi dengan air dan tidak ada seorang pun yang dapat selamat melainkan yang menaiki bahtera Nabi Nur. Setengah riwayat mengatakan itulah kali pertama dibuat bahtera, Wallahu a'lam. Tidak ada satu dalil yang jelas daripada hadis nabi ataupun Quran untuk menunjukkan membuktikan bahawa memang perkara tersebut yang pertama berlaku dalam dunia. Sila pendengar rahmatil yang dikasih Allah sekalian di sini menjadi pengajaran yang penting kepada kita sebagai umat Islam bahawa hujan merupakan rahmat Allah dan hujan juga merupakan kadang-kadang merupakan ujian daripada Allah subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka Pernah berlaku pada zaman Nabi SAW Nabi berada di masjid Datang seorang Arabi Arabi ini orang badui yang memang tidak mengenal, timalu untuk bertanya kepada Nabi SAW Dalam hadis sahih, malahan mereka ini datang ke masjid Nabi bertanya soalan-soalan yang pelik-pelik Dan ada di kalangan mereka yang tidak tahan untuk kawdak hajat Pergi belakang masjid, kencing dalam masjid Bayangkan, orang tidak berpendidikan datang daripada remote areas, datang daripada kawasan-kawasan pedalaman. Kalau kita orang asli lah kiranya, orang asli yang tidak berpendidikan. Nah, ini orang asli ramai pula yang berpendidikan, yang berjaya dalam pelajaran dan sebagainya. Jadi, dalam konteks ini, bila Nabi SAW, kita melihat, Nabi didatangi oleh seorang Arabi, seorang badwi, bertanya kepada Nabi SAW, memohon kepada Nabi, merayu kepada Nabi, wahai Nabi sekarang negara kita, tempat kita ni hampir binasa, wahai Nabi. Kenapa Nabi tanya? Hujan tak turun, binatang semua nak mati dah. Nabi pun berdoa. Berdoa kepada Allah SWT dalam hadis ini Perkara ini ada dibincangkan dalam buku satu-satu doa. Doa para Nabi Rasulullah dalam Al-Quran. Kaifiyat dan khasiatnya, kaifiyat beramal dengannya. Ada disebut bagaimana berdoa yang sebenarnya yang dianjurkan dalam Islam. Seumpamanya merapatkan tangan Kedua-duanya jangan dijarakkan Ini dalam hadis sahih, riwayat muslim Kerana ibarat kita Merapatkan tangan, menghimpunkan Kebaikan duniawi dan juga ukhrawi Dunia dan juga akhirat Yang kedua, Nabi SAW ada wuduk Dalam keadaan Suci pada waktu itu dan menghadap kiblat dan Nabi telah berdoa Minta kepada Allah SWT Supaya diturunkan hujan Akhirnya bila hujan turun Hujan tak turun, tak berhenti-henti pula. Hujan turun, tak berhenti-henti. Sampai masjid Nabi pun banjir. Nabi sedang duduk dalam masjid, memberi kutubah. Datang balik semua Arab ini. Arab baru ini orang tak tahu malu. Sahabat-sahabat segan nak minta Nabi. Ha, minta hujan turun, Nabi doa, makbul doa Nabi, mujizat. Turun hujan, tak berhenti-henti pula. Datang lagi sekali Arab ni. Wahai Nabi. Muka di muka welfare betul. Muka orang minta, minta kebajikan. Nabi SAW, wahai Nabi, sekarang hujan turun tak berhenti. Mati juga binatang-binatang Hujan tak turun bila mati. Hujan turun banjir wini mati juga. Nabi SAW pun telah berdoa minta kepada Allah SWT supaya dialihkan hujan itu ke tempat lain. Ha, ini rupa-rupanya ada dalam Islam. Kita bila nak menyambut bulan tahun tertentu kita bila ada kenduri kendara, contohnya pada musim-musim cuti, kenduri kahwin, contohnya kita nak kemudahan daripada Allah SWT hari tersebut, dijalankan proses kenduri tersebut, walimah tersebut dalam keadaan selamat, tak payah panggil bomoh-bomoh, tahan hujan tuan-tuan. Ini benda syirik sebenarnya, minta semua bomoh pula boleh tahan hujan. Sebenarnya kita minta kepada Allah, hujan ini rahmat. Kita minta ada doa dia. Bila hujan turun, ada doa yang tertentu diajarkan Nabi SAW. MasyaAllah, sempurnanya Islam. Antara doa yang paling pendek, yang boleh kita bacakan bersama-sama, menerusi sebuah hadis sahih, riwayat Bukhari. Bahawa Nabi SAW mengajar kita berdoa bila hujan turun. Allahumma Allahumma sayiban nafi'an. Ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Kenapa? Kerana takut kalau hujan berlebihan, dia akan memberi kesan kepada pencapaian ekonomi, kepada keselamatan, kepada bahaya, orang tak boleh pergi sekolah, produktiviti menurun dan sebagainya. Minta kepada Allah hujan turun dengan kadar yang baik, memberi manfaat kepada semua. In case, katakan kalau hujan turun terlalu lebat dan kita ada program-program yang nak kita jayakan, program outdoor. Ada doa yang Nabi SAW saja, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Mudah-mudahan doa ini akan dapat kita terbitkan dalam buku tak berapa lama lagi. Doa-doa daripada hadis pula. Dengan izin Allah, semuanya nak mengajak kita kepada... Sebenarnya penyelesaian cukup jelas daripada Quran daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis sahih untuk menjadi amalan kita bersama. Apakah doa tersebut? Doa minta dialihkan hujan supaya rahmat tetap turun tetapi biarlah diturun di tempat yang kita semua terselamat, kita dapat menjalankan aktiviti seperti biasa. Apakah doa tersebut? Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akam wadh-dhirab. Wabutunil awdiyah Wamanabiti syajar Lagi sekali saya baca kan Allahumma Hawalaina Wala alaina Allahumma Alal akam Wadzirab Wabutunil awdiyah Wamanabiti syajar Allahumma Hawalaina Wala علينا. Allahumma Alal akam Wadzirab Wabutunil awdiyah Wamanabiti syajar Maksudnya Ya Allah Ya Tuhan kami Turunkanlah hujan Di sekitar kami Jangan di atas Kepala kami jangan di jangan kepada kami ya Allah turunkan hujan itu turunkan juga tapi biarlah di tempat dataran tinggi tempat anak-anak bukit tempat lembah-lembah dan tanah-tanah yang menumbuhkan pepohonan pada kebun-kebun kami dekat tempat kami rumah kami ini, tolong jangan turunkan kawasan yang kami sedang mengadakan aktiviti bersama-sama ini untuk Kebaikan masyarakat bersama-sama Jadi para pendengar rahmatin dikasih Allah sekalian Ini penyesaian daripada amalan Nabi SAW Hujan Bila turun lebat dalam satu hadis Nabi SAW di samping berdoa Nabi pergi ke masjid Takut-takut kalau berlakunya kiamat pada hari itu Rumah Nabi ni sebelah rumah masjid Sebelah dengan masjid Tapi ada satu pandangan lain yang dikemukakan bahawa Jika berlakunya hujan lebat tidak lagi dituntut untuk pergi sembahyang berjemaah. Kalau pergi dapat pahala, of course besar pahalanya. Tetapi digugurkan tuntutan fardu kefaya tersebut jika hujan itu memiliki kesan kepada orang yang keluar. Tambahan pula pada waktu sekarang ini berlakunya petir dan sebagainya. Jadi pada waktu tersebut tidak lagi dituntut untuk melakukan sembahyang berjemaah dalam satu hadis yang lain. Tidak pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita sedang bincangkan tentang hujan, air, makhluk Allah yang lembut ini rupa-rupanya menjadi satu pemusnah kepada apa yang pernah dibina oleh kaum Nabi Nur kerana keengkaran mereka untuk mentaati perintah Nabi yang mulia ini. Lalu Allah SWT mentakdirkan keluarnya air daripada langit dan terbitnya air daripada bumi dalam tempoh 80 hari, kata Ibn Abbas, 40-40, tak berhenti-henti. Umur mereka ni panjang-panjang. Sampai umur Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Kalau nisbahkan dengan umur Nabi, satu per waktu dakwah umur Nabi Nuh lebih kurang 3,000 tahun. Ibn Kathir sebut dalam kitabnya al Bidaya wa Nihaya, umur Nabi Nuh ni 2,800 tahun lebih kurang. Kemudian datang ayat ke-13. A'udhu billahi minasyaitanirajim wa hamalnahu ala dhati al-wahim wa dusur. Tajri bi'a'yunina jaza'al liman kana kufir. Lalu kami bawa Nabi Nuh menaiki kapal bersama dengan pengikut-pengikutnya dari yang terdiri kapal ini pada kepingan, papan dan paku yang melayar laju dengan pemeliharaan dan penguasaan kami. Kami melakukan demikian dan nimpakan taufan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur lagi engkar. Sila pendengarlah hati dan dikasih Allah sekalian. InsyaAllah kita akan bincangkan mengapa Allah sebut papan dan kayu dalam ayat ini. Dan mengapa Allah SWT sebut dengan, kalau kita mempelajari bahasa harap, Bi'a'yunina. Ayun jama kepada Ainon. Ainon makninya mata. Ayun ini nama mata-mata kami. Ini merupakan ayat mutasyabihat yang akan kita lihat bagaimana perkara ini boleh kita padankan menusi hadis Nabi saw. Penguasaan Allah berlaku kepada hamba-hambanya, wali-walinya. Kita semua merupakan wali-wali Allah. Insya-Allah akan kita tinjau perkara perkarni dengan melanjutkan pada kuliah akan datang izin Allah Subhanahu Wallahu aalam. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.